Може, косячок згорнути? продовжував птаха, не зваживши на слова подруги. «Ну, мовчить, отже, згоджується, підвів риску влад, протягуючи новоприбулі чергову сигаретку. Хлопці перезирнулися. Зависла пауза, під час якої лисиця покірно зробила декілька затяжок. Ось воно, наше Ян Голядко! засміялася Віка. Очевидно, дістало її подружнє життя. Всі знову весело зареготали. Птаха долив горілки в склянку, яку лисиця ще тримала в руці. Пий, дорогенька, вдома не налють! Підкоряючись команді, лисиця зробила кілька ковтків. І Віка засунула їй до рота виноградинку. Влад сів поруч і обійняв дівчину за плечі. Ну ось, і руб'янець з'явився, а то сидиш немов забальзамована. Відвикла від компанії. Нічого, за пару днів зробимо з тебе людину. Прикид треба змінити, критично зауважила Віко. Та й хай у тебе як в інститутки. Слухай, а хочеш я тобі дреди заварганю? Точно, зрадів птаха. Вікуся у нас майстер по дредах. Давай, лисице, зголошуйся. Татусь на вуха стане. Вирішено. Віка підвелася з трави і потягла подругу за руку. Пішли до немету. Дреди – це круто. Завтра на пленері будеш неперевершеною. Гайда. Лисиця не пручалася. І це було дивно, незвично і діяло на приятелів збудливо. Веселою юрбою вони попрямували до намету. Об'єкт експерименту посадили в центрі на табуретку, самі росілися на розкладачках, потягуючи пиво з бляшанок. Віка взялася до роботи. Спочатку залізним гребінцем густо начесала пасма, поки не утворилися щільні волосяні тромби. Процес був досить неприємним і болючим, але лисиця сиділа тихо та слухняно, тільки голова її смикалася в різні боки, як у ляльки. Потім Віка дістала з рюкзака в'язальний гачок, вона завжди возила із собою нитки та плела з них на продаж ажурні капелюшки. І акуратно заправила волосинки, що залишилися всередину дредів. У цей час Влад розплавив у бляшанці воскову свічку, і Віка швидкими та вмілими рухами втерла це варево у кожну дредину. Лисиця сиділа із заплющеними очима, немов сонна. За пальничкою Віка обпалила зайві волосини і ще раз обробила пасма гачком. Коли роботу було скінчено, за віконцем намету вже рожевів ранок, а втомлені спостерігачі відчайдушно хропли на своїх розкладачках. О дев'ятій ранку наметове містечко остаточно прокинулося. До майданчика, що був облаштований під їдальню, сповзалися сонні митці, ставали в чергу до лотка із пивом. За годину всі мали вирушати на пленер у гори. Художники мали такий вигляд, ніби спали, не роздягаючись. Особливо вирізнялась дівчина, котра приїхала вчора. Її неможливо було впізнати. Негритянські косички-дреди стирчали довкола обличчя. Побачивши її, всі зааплодували. Хтось простягнув їй бляшанку з пивом, Хтось зняв із плеча важкий етюдник. Після яєшні та міцної кави художники веселою юрбою посилнули в гори. А там так само безладно розпорошилися у пошуках вигідних ракурсів. «Послухай», – прошепотів Влад Віці, яка встановлювала етюдник на галявині. «Ти помітила? Лисиця не промовила жодного слова». Чи це мені здається?» «Та не переймайся», – відмахнулася Віка. «Вона завжди мало говорила». Обоє поглянули в бік лисиці, яка розташувалася метрів за двадцять від них. «Ну це так-так», – замислено промовив Влад.